Jó napot Mielőtt adásba adtak volna bennünket, az előtt ön egy hatalmasat kiszentett. Tehát ne halagodj, nem tudok elmenni emellett, újságíróként, hírfigyelőként, talán inkább valamennyire a hírek irányítójaként is. Tudja, hogy mi történik önnel? A mennyire van tisztában információkkal? Mennyire lehetünk tisztában mi információkkal? Hogyan lehet hitelesen tájékozódni, tájékoztatni? És akkor ezzel kapcsolatban megkérdezni öntől, hiszen láttam írásait, hallottam önt beszélni időnként, hogy ez a fajta tisztaság vagy hitelesség vitte önt a pályára? Hát azt, hogy mi vitt a pályára, vagy inkább kerültem a pályára, ez valójában számomra sem világos, azt gondolom egyébként, hogy, hogy az ember minél inkább szeretné irányítani a sorsát, annál jobban tudja, hogy a véletleneknek milyen szerepük van. Hogy a tisztaságe azt nem tudom, azt viszont tudom, hogy, hogy volt bennem egy vágy a rengem. Igen, igen, mit vagyok, és figyelek Igen. Hello, hello. Igen. Tehát, hogy volt bennem egy vágy arra, hogy minél több helyen ott lehessek, hogy minél több mindent lássak, hogy minél több féle dolgot lássak, hogy ezekről a dolgokról beszámolhassak. Ez nyilván nagyon fontos egyébként egy újságírónál, de nem vagyok ennyi... Tehát ennyi. az a fontos, hogy közvetítsen, tehát csatornaként folyasson át információt hogy minél többekhez elérjenek? Ez volt a fontos? Hát nem tudom. Nálam talán ez két dologból táplálkozott. Az egyik az az, hogy én most az unokámat nézve rájöttem, hogy valószínűleg hiperaktív gyerek voltam, akire a nagymamája vigyázott. Viszont a nagymamám hát szintén nagyon aktív volt, mert főzött, mosott, vasalt, ellátta az egész háztartást, de hát igazán nem volt módja arra, hogy különféle helyekre vigye engem. Így részben az álmodozás, a vágyódás maradt, meg az, hogy később, amikor már magamtól mehettem, akkor mindenfelé menni akartam. Ehhez csatlakozott egy egy vagy, de én világ életemben író akartam lenni, tehát írtam novellákat, meg írtam verseket, és aztán ez a két dolog valahogy mégiscsak az újságírásban találkozott. Mm. Amikor azt mondja, hogy elkezdett írni, már viszonylag fiatalan, emlékszik arra, hogy Miért? És hogyan? Mert hogy van, akiből az jön, hogy elkezdi a hangját használni, tehát elkezdi eljátszani. Van, akiből meg egyfajta zárkózottabb attitűdő emberekből pedig egy ilyen dolog jön ki. Zárkózott ember? Nem, egyáltalán nem hiszem, hogy zárkozott lennék. Szerettem történeteket mesélni, tehát lehet, hogy ez az elvágyódásból is adódott, meg abból, hogy nem tudom én, ugye nem tudom, hogy ismeri -e a, a Hokedli nevű butordarabot, ami a szokásában nem hogy megfordított egy Hokedlit, és abba beletett engem, hogy ne szaladgáljak össze vissza, hogy jól tudjon rám vigyázni. Hát mit csinál egy gyerek, hogyha be van zárva egy hokedlibe? Elkezd történeteket mesélni magának, valószínűleg rengeteg rádiót hallgatotta nagymamám is, és ezek a történetek hatottak rám, szóval egészen kisiskolás koromtól kezdve történeteket meséltem, aztán az általános iskolában, aztán a középiskolában is, ott egyébként biológia tagozat, biológia-kémia tagozatra mentem, mert tudtam, hogy egyrészt hogy diplomám legyen orvos akarok lenni, másrészt meg természetesen író akarok lenni, nem kell mondjam, hogy egyikből se legysem Mi a különbség az író és az újságíró között? Hát rengeteg minden. Számomra a legfontosabb az az, hogy az író azt közli, ami de önmagában benne van erre esetleg fölhasznál kutatási anyagot is hogy utána néz koroknak helyeknek, emberi sorsoknak, de valójában önmagáról szól amit ír az újságíró meg elbújhat távolítájak események, különféle helyzetek mögé ha akar egy kicsit mesélhet önmagáról is tehát ebből a szempontból egy sokkal szabadabb, sokkal bujócskázósabb világ, meg valószínűleg egy kicsit felületesebb világ is. És hát az egyáltalán nem véletlen, hogy, hogy bennem ugye volt egy ilyen vezér, mondja, ami ment, ide, voltam én ifjúsági dolgokkal foglalkozó újságíró, kulturális újságíró, külföldi tudósító, írtam számítás technikáról, de hát rengetegféle dologba belepróbáltam magam. Amikor azt mondja, rengetegféle dologba belepróbáltam magam, tehát, hogy hogyan köt ki, hogyan találja meg az ember a saját műfaját? Hogyan találja meg azt, amiben a leghatékonyabb, amiben a legjobban érzi magát, vagy, vagy amiben a legeredményesebb? Hát ez ugye függ a piactól is, Uh -huh. hiatt, amire... Akkor mennyiben megalkuvás ah, de... ez? Tecsé? Mennyiben megalkuvás ez akkor megtalálni, megtalálni a saját mutat az újságírásban? Hát van benne egy adag megalkuvás, de hát én nem mondom, hogy hogy ez mindenkire hogy ez egy általános sorsa az újságírók Már, tehát vannak olyan szakújságítók akik tudják, hogy ők egészségügyel akarnak foglalkozni és akkor ők akarnak a legjobbak lenni vagy minden esetre saját fórumokban, saját szerkesztőségükben ők azok, akik erről a szakszerületről minden tudnak nálam lehet, hogy szerepet játszott az is, hogy hogy szeretek úton lenni, hogy időnként szeretem a váltást, ami ugye nekem megadatott a Magyar Rádióban, amit ki nem rúgtak honnan a 32 év után, hogy végig rádiós voltam, végig csináltam interjúkat, végig csináltam, végig írtam szubjektívebb jegyzeteket is, de lehettem kulturális újságíró és ifjúsági újságíró és külföldi tudósító, aki Moszkvából arról tudósított, hogy ö, hogyan lépünk ki a vaksói szerződésből, hogyan vonják ki Magyarországról a szovjet csapatokat. Aztán lehettem külföldi tudósító az Egyesült Államokban is, ahol meg arról tudósíthattam, hogy hogy léptünk be a NATO-ba, Utána, hát utána azért egy harcosabb időszak következett, amikor kirúgtak a rádióból, és akkor, akkor azt talán egy kicsit kényszerűség is volt, de szórakoztatott is, hogy informatikával foglalkoztam a metropol újságban, aztán lapszerkesztő lettem, aztán a klubrádióban voltak műsoraim, de párhuzamosan mindig írtam a 168 óra lapba. Egyébként most már 32 éve éppen a 168 órához vagyok hűséges, mert az indulásától kezdve ez ugye a rádióban jött létre, ez alap Ez a 168 óra és a gondolati elcímű műsoroknak volt a nyomtatott változata tulajdonképpen. Én akkor kezdtem ide dolgozni, aztán voltam itt rovat vezető, lapszerkesztő, külső munkatárs, és most megint ott dolgozom. A 117 perc embere ezen a héten. Barát József, újságíró, a 158 óra munkatársa, Rózsa Ferenc és Opusz Díjas újságíró. Amikor New Yorkból tudósítóként egy héten át, minden este egyfáj telefonnal egy órás műsort csináltam, azért ez elég izgalmas volt. Akkor ez egy kicsit hasonlít most erre a korona a helyzetre, amiben mi kerültünk. Mik a titkai egyébként az egyedül készítésnek vagy az ilyen, ilyen típusú rádiós műsornak? Hát nem tudom, hogy van-e igazi titka, ugye hozzátartozik a dologhoz, hogy amikor az ember egyedül tudósítója egy nagy szerkesztőségnek, egy városban, vagy egy hatalmas országban, vagy inkább egy földrészen, akkor persze rengeteg témája van, és az érdeklődés is másfajta érdeklődés. De adásul az Egyesült Államok mindig mindenkit nagyon érdekel következésképpen ott, elég könnyű volt találni olyan riportalant, aki hát egy órát boldogan tudott mesélni. Mondjuk az volt csak a gond, hogy honnan is lesz egy telefonhoz, akkor még vonalas telefont használtunk csak, vagy majdnem csak, és hogy ahhoz az egy telefonhoz honnan lesz két kagyló és akkor leült a tudós, leült a nagykövet, leült egy újságíró kollega, aki ott New Yorkban élt, és hát tudott mesélni annyit, amennyi bőven elég lett volna akár a duplájára. Nekem ő mesterem volt. Ez be kell, hogy valljam, és belenevelkedtem a szakmába az ön tudósításaink keresztül. Ugye ez teljesen természetes volt, hogy az ember eh, akkor érzékenyített azt hiszem erre a szakmára, és azokkal a tudósításokkal nevelt föl azzá a szakmai emberi, akivé ma próbálok lenni. Húha, most még bele is pirultam, hogy ilyeneket mond, meg hát ebből az ember ráadásul jóval is érzi, magát, legalábbis annál, mint amennyi akarna lenni. Nagyon fiatalom kezdte most szakmát, úgyhogy, úgyhogy ez, ez nem számít, de, de emlékszem ezekre az időkre, amikor ön a mikrofonnak azon az oldalán volt, és ezeket az interjúkat szervezte. Hát most én vagyok a mikrofonnak ezen az oldalán, és azokból a, azokból a riportokból és interjúkból táplálkozva. Kérdezem öntől elsődlegesen, és azt így 2020. március 24-én, hogy hogy van? Hogy érzi magát? Hát uh, izgalmas helyzetben vagyunk mindnyáján. Um, um, Izgatottan, kicsit feszülten, kicsit reménykedően, nagyon kíváncsian, mert, mert most valami, azt gondolom, hogy most valami új kezdődik ez a mostani járvány, ez, ez nagyon kemény ez mi számára, de azt gondolom, hogy, hogy azért tisztítani is fogja a képet, Um, abban reménykedem, hogy, hogy akkor, amikor vége lesz, akkor nem ugyanoda térünk vissza egy csomó szempontból, mint ahová indultunk. Hát persze az ember mindig reménykedik abban, hogy, hogy a rossz dolgoknak is, a dolgokban is van valami jó, és hát persze mindjárt abban reménykedünk, hogy hát meg fogjuk úszni, és meglátjuk majd, hogy utána milyen jó lesz. Képzelje, pont tegnap olvastam azt, hogy 1918-19 a spanyol éve. Igen. És ugye ő az is, az is nagyon kemény áldozatokat hozott. Nem tudom elképzelni most, mert bőven elég a mai problémánk és a helyzetünk, hogy elképzeljem, hogy az akkori tudósítók vajon hogyan próbáltak eljárni. Én azt érzem egyébként, hogy ma média munkásként talán az egyik legfontosabb feladat az az lehet, hogy, hogy tartsuk az emberekben a derőt, hogy, hogy hozzuk azokat a híreket, amelyek vagy gyógyítanak, vagy pedig jövőre vonatkozva adnak jó pozitív világképeket. De én abszolút egyetértek. Ez a dolgunk, de azért hozzáteszem, hogy, hogy 1918 19-ben azért nagyon-nagyon-nagyon más volt a helyzet és most meg sokkal, de sokkal jobb egy csomó szempontból. Akkor a háború még nem is ért véget minden fronton. Azért is lett a spanyolnáta, éppen spanyolnáta, mert Franciaországban és Angliában a katonai cenzúra nem engedte a híreket közölni. Spanyolország ugye nem volt benne a háborúban, ott írtak róla, és miközben a katonák körül haltak meg, tucat milyen a társaik, gyakorlatilag nem volt információ arról, hogy ez egy milyen járvány, csak Spanyolországból érkeztek járványhírek, de hát ez egyáltalán nem egy spanyol betegség volt. Tehát emiatt a helyzet miatt is más volt, meg hát ezért a tudomány most máshol tartta, és a kommunikáció is persze, hogy máshol tart. Tehát uh, akkoriban, hát azt képzeljél el, hogy a lövészárkokban hogy lehetett távolságot tartani egymástól. Most legalább, most legalább azért panaszkodunk, hogy, hogy elzárjuk saját magunkat is egymástól, és fizikailag nem találkozhatunk. Igen, látja megint olyan felkészült, mint régen, még a spanyolnáthábból is. Tehát egy száz évvel, ezer drámából is tudunk úgy beszélgetni. Én azt éreztem egyébként a szavaiból, hogy akkor a médiának igenis megvan a maga felelőssége a tájékoztatással kapcsolatosan, és ez annak ideje nem történt meg, mert cenzúrázták. Hát, uh, igen. És... Um... Tehát egyszerre több felelősége van az embernek. Ugye az újságíró számára azért mindig, ahogy mondani szokták, az a hír, hogyha az, az igazán érdekes hír, hogyha a kutya megharapja a postást. Vagy jó, ha a postás harapja meg a kutyát, mert ugye a kutya minden nap megharapja a postást de hát a legfőbb felelősség az mégis az, hogy ne csak érdekességre törekedjünk, hanem arra, hogy, hogy megpróbáljon megfelelni a valóságnak az, amit mondunk, és az adott pillanatban azért tényleg van egy olyan felelősség is, hogy hogy egy kicsit ebben a helyzetben tartsuk egymásban a lelket, de hát nem természetesen nem hazudozással, nem az információ elzárásával, nem a helyzet drámaiságának elhallgatásával, hanem azzal, hogy hogy olyasmit is mondtunk, amiben segíthetünk egymásnak. Készítettem egy interjút, a 168 óra következő számában jelenik meg Kincses Gyulával, a Magyar Orvos Kamara elnökével, és ő például azt mondja, hogy rengetegen jelentkeznek önkéntesnek. Na, ezt tessék képzelni, hogy emberek azt mondják, hogy na, akkor én most megyek a kórházadba segíteni, de hát nem feltétlenül erről van szó. Kiderült a médiából, hogy pszichológusok indítottak egy ilyen ingyenes tanácsadó és lelki az interneten, hogy akinek problémái vannak, azok fölhívhatják őket. És ráadásul ugye a pszichológusok azt szokták mondani, hogy a pénz, amit nekik fizetnek, fontos motiváló erő. Most meg azt mondják, hogy ingyenesen foglalkoznak olyan emberekkel, akiknek erre szükségük van. Szóval, hát ezek nagyon fontos dolgok. Igen, egyébként pont itt lesz az adásban velünk, szerintem ugyanez a téma a, a, a meghallgatlak.hu online oldalon keresztül. Igen, én is ezt tapasztalom. Amiről egyébként mi ma beszélgetni akartunk, az túl is mutatott volna elméletileg a médián, ha a koronavírus friss hírei nem írják felül. Az pedig az lett volna, amikor az újságíró az újságíró szerepköréből kicsit kilép, vagy hátralép, és elkezd a civil szférában, abban a közegben mozogni, amiben korábban csak tudósítóként dolgozott, és ez önnel is megtörtént pedig a gyermekétkeztetéssel kapcsolatosan és a gyermekétkeztetési alapítvány életre hívásával kapcsolatosan. A, vagy vagy engem hívott életre, a gyermekétkeztetési hmm. alapítvány, azt történt, hogy amikor New Yorki tudósító voltam, akkor volt egy nagyon kedves ismerősöm, aki ott New Yorkban járt egyetemre, és mind a ketten felfigyeltünk egy alapítványra, aminek az volt a neve, hogy Make a Wish, és beteg gyerekek kívánhattak tőlük dolgokat, és a legfantasztikusabb dolgokat is teljesítették. Ez aztán Magyarországon meg is valósult uh, csodálámpa néven. Minden esetre akkor sokat beszéltünk arról, hogy vannak olyan funkciók, amiket az állam nem tud teljesíteni, de milyen szép ilyesmivel foglalkozni és azokat a feladatokat teljesíteni. Az illető később tényleg csinált egy nagy alapítványt a leukémiás gyerekek számára, én pedig folytattam az újságírói munkát mindaddig, amíg uh, ki nem derült uh, az ő beszélgetéseikből, a gyermekétkeztetési alapítvány vezetőjével, hogy ez az alapítvány, a GEA, ez a rövidítése szeretne indítani egy uh, amerikai fiók uh, intézményt, ami arról szólna, hogy, hogy megpróbáljon a nélkülöző magyar gyerekeknek Amerikában is szolgáltatásokat, illetve adományokat gyűjteni. És akkor a király Gábor a gyermekétkeztetési alapítványnak a létrehozója felhívott, és, és azt mondta nekem, hogy ő szeretné egy ilyen alapítványt csinálni, és ezt rám hmm. És hát ebben a pillanatban értettem meg azt, hogy, hogy az egy dolog, hogy például a 168 óra lapban, ahol akkor rovatvezető, meg lapszerkesztő voltam, az ember a már meggyőzötteket, a hozzá hasonlókat győzködi tovább, vagy legalábbis informálja, de milyen lehet az, hogy tényleg a szükségben segíteni olyan gyerekeknek, akik bizonyos dolgokat nem kapnak meg, például valót, akkor, hogyha ember nem tud nekik ebben segíteni. Aztán végül is három évig vezettem ezt az amerikai szervezetettel, Erről beszélhetnénk egyszer máskor, hogy ez miért nem lett igazán sikeres. Utána viszont már nem, amikor erről lemondtunk közösen, akkor már nem hagytam abba a dolgot, és programvezetője lettem egy szegények patikája a programnak, ami arról szól, hogy olyan gyerekeknek, akik olyan területeken élnek, ahol nincsen gyerekorvos, akikhez nem jutnak el a gyógyszerek, az egészséget juttassuk el, szörnyű helyzetek vannak egyébként. És ebből az maradt, hogy most önkéntesként egy ö, olyan programot vezetek, amely ö, szemüveget ad olyan gyerekeknek, akik egyébként, akik rosszul látnak, és akik ehhez nem jutnának hozzá Magyarországon, ugyanis Magyarországon nem jár el a rosszul látó gyerekeknek, ö, úgynevezett szemüveg. a Magyar ügy, haddioptria alatt erről nem gondoskodik. Um, ugye vannak olyan családok, ahol uh, 20-30 ezer forint jut egy emberre egy hónapban, már pedig egy komoly látás probléma esetén a szemüveg 50-60-80-120 ezerbe kerül, és nincs aki kifizesse ezt az árat, nincs aki eljárja a gyerekhegy kell mert egyébként a gyermekszemész is fehér hulló ma Magyarországon, tehát én ma az újságírói munkám mellett azzal foglalkozom, persze hát egy nagyon önfeláldozó és nagyvonalú, optikus Tobias Rihár segítségével, hogy, hogy látást adjunk olyan gyerekeknek, akiknek ezt a közösség, akiknek ezt az állam, a magyar rendszer nem adja meg. Mi, mi a te viszonyod a civil társadalomhoz a helyi közösségekhez, Ebből rögtön az első kérdésem ahhoz kapcsolódna, hogy azt láttam az életrajzodban, hogy jelentős időt töltöttél akár tanulóként, akár tudósítóként Moszkvában, hogy amikor ez az ottani glasnos, ez a rendszerváltás megelőző helyzet volt, ott volt a civilségnek valamilyen megnyilvánulása, vagy találkoztál te ilyennel? Hát akkor hihetetlenül felerősödött a közösségi élet, felerősödött a civil társadalom. Ugye akkor úgy érezték az emberek, hogy a jövő az, hogy kiszabaduljanak a központosított államnak a fogságából, hogy valamennyire saját kezükbe, az életüket. Ugye a civil társadalom az mindenképpen a szabadságnak az egyik jele. Ugye sokat beszélünk a szabadság kisköreiről, és akkor, amikor ez a kommunista központosított hatalom meggyengült, akkor egy ilyen fantasztikus pesgés volt. Pesgés az utcán, pesgés a szakmai körökben. Egyfajta politikai pesgés is elindult. Aztán látjuk, hogy Végül is Oroszországban azért annak van a hagyománya, hogy egy erős központi hatalom irányítsa az élet minden területét, de akkor volt egy ilyen átmenet, volt egy tavaszik a nemegyőben. Nem volt jellemző a nem vagy nem voltak az emberek nagyon megfélemlítve, tehát volt, voltak mintáik esetleg, vagy, vagy egyszerre minták nélkül maguk találtak rá önmagukra? Maguk találtak rá önmagukra. Én azt gondolom, hogy ugye Oroszországban, vagy a Szovjetunióban fejlett volt a közoktatás. fejlett volt az oktatás tulajdonképpen minden szempontból. Például műszaki szempontból is. És mindenki, aki Gondolkodó ember és megoldásokat keres, az alternatívákban gondolkodik. Márpedig, ha valaki alternatívákban gondolkodik, problémákat kell megoldania, most nem tudom én, a Zsiguli a Szajuszvir, jókig, akkor. A akkor saját életében is természetesnek veszi, hogy nem csak az utasítások működnek, hanem az működik, hogy, hogy megkeresse a legjobb megoldásokat. Tehát én azt gondolom, hogy az emberekbe azért valamennyire bele van építve az, hogy, hogy akkor, amikor gondolkodnak, akkor Or, uh -huh. saját életükben is alternatívákat keressen. Ez, ez, amit mondasz, az nagyon érdekes, mert én nekem egy ellentétes felvetése, vagy feltevésen volt nem ismerve közvetlenül, vagy személyesen a helyzetet. Persze a közpolitika lehet inkább talán, ami a, a tartalmában már egy kicsit rizikót jelenthetett, de, de az alternatív cselekvés szakmai napi kérdésekben, ahogy mondod, az tényleg -e, arra egy felkészültséget szerezhettek? Ez, ez nekem egy új gondolat, nagyon izgalmas. És aztán utána nem sokkal voltál Oxfordban is, egy pár évet töltöttél, azt hiszem egy vagy két évet valamilyen ösztöndél, az, az egy egészen más világ mondjuk a civil társadalom aktivitása szempontjából. Volt ott valamilyen összefoglalható maradék vagy megmaradt benyomásod, erőteljesebb benyomásod? Ugye Oxford tényleg teljesen más világ abban a szempontból azért hasonló volt, hogy ott is családdal voltam, és hát a tanulásom kívül a családra koncentráltam, meg bejártam az egyetemre, de Oxford kapcsolatban nekem egy teljesen másik asszociációm van, nevezetesen az, hogy az Oxfordi Egyetemen, amit ugye 1996-ban alapított már az 1200-as években folyt az aktív gondolkodás a Societas Civilis létezéséről. A civil társadalom. Igen, az úgynevezett sötét középkornak a hajnalán akkor ugye az Oxfordi Egyetem természetesen mondom egyházi alapítású intézmény volt és amikor széthullott a Nyugat-római császárság, erről Szücsjelő nagyon izgalmasan, eh, hadd mondjam el a címét, mert nagyon szeretem ezt a munkát, a Látványát, Európa három történelmi régiójáról című. Ez nekem is nagy kedvencem, ez egy remek könyv. A gyorsuló idősorozatban jelent meg, ha jól emlékszem. A tanulmányában, hogy a nyugati társadalmakban a Nyugat-római császárság összeomlása után eh, Bizonylag uh, nagy szellemi és közösségi autonómiákat biztosított uh, az egyház. Uh -huh. Az Oxfordi Egyetem is egyházi intézmény volt, és ezeket a központi hatalomnak nem sikerült maga alá gyűrni. Um, ugye azt mondod, hogy én Szovjetunióból érkeztem egyenesen Oxfordba. Ott meg az volt a hagyomány, hogy... Um, az egyházat, azt maga alá gyűrte az állam és az egyháza az ortodox egyház, az állam, a központosító állam eszközeként működött, ott tehát nem alakult ki a gondolatnak és a kultúrának és a közösségi életnek az a fajta szabadsága sem, uh -huh. ami aztán nyugaton kialakulhatott, de hát amit Oxfordban tapasztaltam, az egy elmélyült szellemi önállóság volt, ami tulajdonképpen a glásznoszt és a peresztrojka szovjetuniójából érkezve egy nyugodtabb, csendesebb és hát a, a, a a reményeket, a remény Pesgését nem annyira mutató világ volt, egészen különleges történelmi pillanat volt. Egyébként nem tudom én Moszkvában tudósítónak lenni akkor, és Szaharov akadémikussal, és Jelcinnel készíteni interjúkat, akkoriban ott magyarnak lenni, az azt jelentette, Magyarországra úgy tekintettek, mint egy sokkal szabadabb társadalomra, mint uh, kvázi a szabadság küldöttének lenni egy kicsit, hm. és uh, egy olyan világot képviselni, ami a um, fura módon, amit az akkori szovjet szellemi élet saját jövőjének is szívesen elfogadott volna. Úgy, ez nem Hol vagyunk azoktól az időktől, amikor. Um, magyar valóságot bárki saját jövő írnek, szívesen fogod, De hát akkor most földobtad a laddát, hogy akkor ugorjunk a mai valósághoz, nem tudom, hogy mennyi rálátásod és mennyi viszonyod van a mai magyar civil társadalmi viszonyokkal, hogy kapcsolatod idő, mennyire vannak. Hogy látod ezt, ezt most itt, itthon? Mi a te benyomásod, mi a te tapasztalatod? van -e egyáltalán viszonyod ezzel? Hát nagyon is van viszonyom, mert én egy én büszke civil vagyok, büszke önkéntes vagyok, aki működtetek egy olyan kis szervezetet, amely rászoruló gyerekeknek ad szemüveget. Mm -hmm. Erről egyébként a tegnapi beszélgetésben már részletesebben volt szó, no, ez hogy, hogy én a, Gyermekedkezthetési alapítvány egy szervezetének voltam három, majdnem négy évig az ügyvezetője, amiből az nőtt ki, hogy és a projektvezetőként egy szegények patikája szervezetet vezettem, ami arról szólt, hogy olyan szegény gyerekeknek adjunk gyógyszert, akiknek a szülei nem tudják megvenni, és kiderült, hogy a néhány ezer forintos gyógyszernél még nagyobb probléma a nagyon sok ezer forintos szemüveg, azoknál mm -hmm. a gyerekeknél, akiknél lesz probléma, ahol a család, nem tudom én, havonta személyenként 20-30 ezer forintot tud költeni, aminek a szemüveg ára, meg akár háromszorosa is lehet, és ezt a mai társadalom biztosítás, vagy az, ami a helyén van, nem biztosítja ez a dolognak az egyik része. Egy pillanat csak, hogy biztosít. mondjam, hogy ettől még elképzeli az ember, hogy hogy a gyerek mobilitásában, tanulásában ez egy nagyon alapvető fizikai akadály is, tehát nem, nem elég a született helyszín meg minden, hanem, hogy, hogy ő még ezt a, ezt a fizikai hátrányát többszörösen éli meg, talán gondolom én innen. Igen, de hát, közben ez csak, Hát, úgy képzeld el, hogy az iskolában nem látja a táblát, és meg egy olyan környezetben él, ahol ráadásul a szemüveg azt jelenti, hogy fú, ez valami testi hibás, valami nyomorék, tehát nem jav, maga a közösség sem biztatja azt, hogy a gyerek szemüveget kapjon, meg nincs is rá pénz, meg Magyarországon nincs is elég gyerek szemész, szóval uh -huh. a harang úgy leszakadt, tudod, van ez a vicc, hogy annak, hogy miért nem harangoztak. Az egyik, uh, hogy nincs harangunk, igen. igen. tehát, hogy nincs harang, nincs szemorvos, nincs pénz szemüvegre, és akkor a gyerek, aki egyébként is hátrányokkal küzd, nem látja a táblát, uh -huh. nem látja a könyveket, és ráadásul kialakul egy tompalátás uh, nevű betegség 12 éves kora után, hogyha nem foglalkoztak vele, tehát sosem lesz a teljes ember már a látását tekintve sem. Na azt képzeld el, hogy egy Aha. eleve hátrányos környezetből ez mit jelent az ember életében. Hát csak, csak feltételezni tudom, mert az ember, ha nem érte meg, akkor ezt nem tudja teljesen, vagy nem találkozott vele személyesen. Mond, Na, szóval igen, még félbehagytuk. Csak hadd építsek rá egy gondolatot, hogy, hogy nagyon sok olyan feladat van, amit az állam nem végez el. Például itt is egy állami funkcióról lenne szó, és ha ezeket elvégzetlenül hagyjuk, akkor nagyon, nagyon rosszul fogunk járni hosszú távon. Tehát a civil társadalom a feladatai, nagyon sok szempontból és nagyon sok helyen ma életmentőek Magyarországon, hát különösen ebben a mai helyzetben, amikor az állam ugyan, amikor az államra egyébként nagyon nagy szükség van, amikor az állam tesz is lépéseket, de bizonyos feladatokat nem fog tudni elvégezni, és minél inkább kisajátít minden kezdeményezést, annál kevésbé tudja elvégezni. a gyermek gyermek nem de de gyermek étkész alapítványnak volt a programvezetője a tavalyi év elejéig. Azóta az alapítványjal, hát többokból megszűnt a kapcsolatom, alapvetően azért, mert minden civil szervezetnek csökkentek a bevételei, és emiatt csökkenteni kellett a programok számát, de azért én azt a programot, amit tavaly még a kezdetési alapítványnál csináltam, ha kicsit módosított formában, folytatom most is, annak idején egy Szegények Patikája elnevezési programot vezettem, ami arról szólt, hogy a tíz legszegényebb magyar faluban a gyermekek gyógyszervásárlását, gyógyszerellátását átvette az alapítvány, ugyanis az volt a tapasztalat, hogy a szülőknek nagyon gyakran nincs pénzük gyógyszerre. Aztán ennek a programnak a kapcsán kiderült az, hogy két-három ezer forintos dobozáru gyógyszer, még csak-csak csak van pénz, de a 30, 40 vagy akár 120 ezer forintos szemüvegre nincsen pénzük a családoknak. Itt olyan családokról van szó, amelyeknek a bevétele nagyon gyakran, személyenként 30 ezer forintnál kisebb a szemüvegcsináltatáshoz, ráadásul utazgatni is kellene. Szóval ez az a program, az ingyen szemüveg program, amit Tobias Vihárd optikussal máig is folytatunk, meg természetesen máig is foglalkoztat a gyerek ügye. Hát akik nem jutnak szemüvekhez, az, azok előbb-utóbb egy másfajta hátrányal is szembenéznek, hogy nem teljesítenek az iskolában. Hát ez így van, holott hát számos, számos hátrányjal néz szembe az, aki szegény, ugye általában már maguk az iskolák is gyengebb minőségűek, aztán nagyon sok egészségügyi hátrány is van, és aztán valóban ott van az a hátrány, hogy a gyerek esetleg nem látja a táblát, esetleg nem látja a füzetét, és esetleg egy egész életre tompalátóvá válhatta. de... Ugye régen úgy volt, vagy abban a versben, amit régen tanítottak, úgy volt, hogy aki szegény, az a legszegényebb. Itt, uh, itt nagyon sok gyerekről van szó, akik ezekkel a halmozott hátrányokkal néznek szembe. 2016-ig még léteztek létminimum számítások, és akkor a KSH adatai szerint is körülbelül a gyerekek 36, százaléka volt szegény, Utána megszüntették ezeket a létminimum számításokat, bár a policy agenda levi szervezet az folytatja tovább, és hamar kiderült, hogy Magyarországon a szegények aránya óriási csökkent 13,4 ra de ebben azért volt egy nagyon nagy trükk, nevezetesen az, hogy az egész Európai Unióban a medián jövedelemhez kötik a szegénység számítását, tehát azt mondják, hogy az átlagos jövedelem a 60 át ha eléri egy család, akkor már nem számít szegénynek, ebből jött ki egyébként Magyarországon a 13,4 százalék, de akkor, hogyha nemzetközi összehasonlításban nézik, akkor fura dolgokra juthatunk, hiszen például Luxemburg Sokkal magasabb ez a szegénységi arány, mint Magyarországon, 19 százalék. Ez onnan adódik, látszólagos dologról van persze szó, hogy ott a jövedelem, az átlagjövedelem 7-szer magasabb, mint Magyarországon, Igen. és onnan a 60 százaléka is pont 7-szer magasabb, mint nálunk. Szóval valójában egész más mutatókat érdemes használni, akkor, amikor a gyerekszegénységről beszélünk, és inkább az úgynevezett depriváció fogalmához érdemes ezt kötni. Igen, Szerintem, hát most, most kénytelen lesz, gondolom, az egész társadalom átgondolni átolcettig mindent, mert hogy olyan mértékű lesz az ezután következő életünk, hogy újra kell gombolni az égvilágom mindent. Ezekkel a dolgokkal kapcsolatban is. Hát ö, talán csak reménykedni tudunk, hogy ez meg fog történni. Hát azért a reménykedésen túl is van feladat, és a reménykedésen túl is bőven lesz feladat, ugye a gazdasági helyzetet teljesen nyilvánvalóan romlami fog. Tehát azt, hogy már eddig is, a központi forrásokból öm, arányaiban kevesebbhez jutottak hozzá a szegény gyerekek, mint a gazdag gyerekek, mert ugye az adóból lehetett leírni a gyerekek után bizonyos kedvezményt, de hát aki nem fizet annyi adót, hogy a gyerek után kedvezményt írjon le, Igen. az nem tud semmit leírni, miközben a gyes, a gyed és minden jogon járó juttatás, meg a reál értékéből az elmúlt években 25-30 százalékot vesztett, de valami másra lesz szükség az egész társadalomra. Arra, hogy minnyájan, akik egy kicsit jobb helyzetben élünk, mint Igen. a többiek, sokkal inkább odafigyeljünk a többiekre, sokkal inkább odafigyeljünk azokra, akiknek az állam valójában még kevesebbet fog tudni juttatni. Most hát tudjuk, hogy eleve az állam bevételeit elég torz módon osztják el Magyarországon, és a gazdagok, meg azok, akik a hatalom közelében vannak, ahhoz, azok többhöz jutnak hozzá. De itt, itt minden szempontból attól kell tartani, hogy csökkennek majd a források. Tehát a nélkülözőknek még nagyobb szükségé lesz segítségre. Ami pozitív irányban változhat, az azt remélem, hogy a saját magunk mentalitása, az, hogy mi mennyire figyelünk oda egymásra, hogy mi mennyire várjuk el az államtól, hogy majd helyettünk mindent elintéz, amit a választott képviselő által kijelölt kormány csinál, az legyen elég, és mi magunk visszahúzódunk a kis elefántcsonttornyunkba. Hát ez az, ami egyre kevésbé fog menni. Ha megnézzük az ön életútját, akkor tulajdonképpen azzal az abszurddal találkozhatunk, hogy ahogy ön is mondta, a Perestroika idején volt kint moszkvai tudósító, a rádióban viszonylagos szabadságot élvezett, a magyar viszonyokhoz képest is, ami azért tudjuk, hogy a szocialista országokban ö, tényleg sokkal szabadabb volt, mint a környező országokban. Aztán pedig a rendszerváltás után, amikor már itt bültünk a demokrácia közepén, akkor 2003-ban, mint a független Rádiószak szakszervezetű vívője, elbocsátották a rádióból nagyon sok más emberrel együtt. Tehát, hogy furcsa módon önt ez a fajta kirekesztettség, hogy... Nem mondhat azt, amit szeretne, és nem úgy, ahogy szeretne, a, az pont a demokratikus időszakban élte. Már valóban. Utána. Tulajdonképpen két dologról beszélünk két különféle dologról van szó. Ugye volt egy pillanat, amikor a Magyar Rádióból kirúgtak 129 embert, közöttük voltam én is. Ez 1994-ben történt meg, amikor Hát a, a rádió élére is, meg a tévé élére is olyan vezetőket neveztek ki, akik, akik az akkori kormánynak akartak gesztust gyakorolni azzal, hogy azokat az újságírókat, akik korábban annyira népszerűek voltak, akikről ugye elmondtuk azt, hogy a legnagyobb közbizalmat élvező intézményekben dolgoztak, de hát ők maguk is a legnagyobb közbizalmat élvezték, ami a politikának nem tetszett, szóval ezeket az embereket kihagyunk, a magyar rádióból, a magyar televízióban is voltak elbocsátások. Egyébként ez szinte közvetlenül, vagy néhány héttel a választások előtt történt meg, ami választások idején egyébként meg is bukott az a kormány, amelyiknek tetszeni akartak a rádió és a tévé vezetői, ami az én sorsomat illeti 2003-ban, akkor ugye Kondor Katalin volt a rádió elnöke, és Peri és Klára a Kossuth Rádió vezetője. Hát mind a ketten gyakorlatilag a Fidesz bizalmi emberei voltak, és ők maguk nagyon szerették volna tovább korlátozni azt a kört, amely korábban, hát abban a szerepbe került, hogy, hogy hittek nekik az emberek, és akik viszont a Fidesznek az állításait nem mindenben fogadták el. Ekkoriban volt a Magyar Rádióban egy vita, kiírtak egy pályázatot egy berlini tudósítói posztra, amelyet gyakorlatilag nyilvánvaló volt, hogy a pályázatból magukat a rádiósokat, a rádió belső munkatársait ki akarják zárni, és szeretnének olyan új tudósítót megbízni, aki közelebbel Hát a rádió vezetésének az eszmei köréhez, aki, aki gyakorlatilag tőlük függ, és azt fogja elmondani, ami nekik tetszik. Ezzel ellen tiltakoztunk az akkori független szervezet vezetői, és én voltam az az ügyvívő, akihez a külpolitikai rovat is tartozott, és végül is ez a tiltakozás, és az, hogy ezt a pályázatot szerettük volna megakadályozni, nevezetesen, hogy ilyen diszkriminatív módon írják ki, hogy a rádió munkatársai nevehessenek részt, ezután hát gyakorlatilag úgy penderítettek ki, úgy rúgtak ki a rádióból, hogy a lábam se érte a földet. 32 év után végkielégítést sem kaptam. Utána indítottam a rádió ellen, de hát nem sok esélyem volt. Uh, ott azon a munkaügyi bíróságon, amelynek a legfőbb vezetője akkor Handó Tünde volt, akinek uh, hát későbbi szereplését az Országos Bírói Hivatal élén elég jól ismerheti az érdeklődő újságolvasó. Hogy érdi meg azt, mert ugye én kétszer ö, kirúgták a rádióból, ö, Nyilván nem folytatta utána tovább a szakmát, dolgozik folyamatosan, de hogy hogy éri meg azt, hogy tulajdonképpen az ember azt gondolja minden pillanatban, hogy ebből már nem lehet rosszabb, ennél már nem szűkíthetik tovább a kört, és folyamatosan csúszunk bele egy olyan totális ellenőrzésbe, és látjuk, hogy a média az egyre rosszabb helyzetbe kerül, a független médiumokra gondolok most ebben a pillanatban, amire csöppet sem lehetett számítani a rendszerváltás után. Tehát, hogy nagyon sokan mondjuk azt, hogy nem ilyen lovat akartó, de erre szerintem senki nem számított. Ön hogy éli ezt meg? Hát nem könnyen, ugyan a Magyar Rádióban volt egy olyan szólás, <kül> A Magyar Rádióban volt egy olyan szólás, hogy nincs az a helyzet, aminél rosszabb ne lenne, és hát ez azért bebizonyosodott. A Magyar Rádió most már mondhatjuk, hát hihetetlen eljelenték telemedésével, miközben döntik bele a pénzt, közben a valójában Egyre kevesebben hisznek a közmédiának. Tehát a számomra ez, számomra ez nagyon nehéz volt, hiszen én 32 évet dolgoztam a Magyar Rádióban, vagy talán még többet hiszen, amikor én elvégeztem a középiskolát, közvetlenül utána volt egy úgynevezett reporter kerestetik verseny, ahol én a győztesek egyike voltam, annak ellenére, hogy nem voltam még 19 éves sem, és volt egy olyan szabály, hogy a magyar rádióban csak diplomások dolgozhatnak, vagy a televízióban, és akkor engem fölvettek a rádióba dolgozni, hiszen így volt meghirdetve a verseny, majd ezután már a rádió jártam egyetemre, tehát ez egy nagyon-nagyon hosszú időszak volt, e, 1971-től kezdve, a, nem volt könnyű, ugyanakkor, ha az ember elkötelezett valami iránt, akkor, akkor nem a saját sorsán rágódik, vagy nem csak a saját sorsán rágódik. Ugye akkoriban az volt az elvünk az újságírásban, hogy nem a, nem a bulvár témák után megyünk, tehát nem csak az a cél, hogy érdekes legyen hogy nem a hatalomnak akarunk megfelelni, tehát hogy mindenképpen a fölöttünk állók hasznosnak tekintsék azt, amit csinálunk, hanem egyszerűen arról a valóságról akarunk beszélni, amiben élünk. Tehát azt akarjuk, hogy a riportjaink vagy az írásaink azok fedezzék föl a valóságot, fedezzék föl a világunkat, és ez persze egyszerre szakma, Egyszerre pénzkeresési mód, de ugyanakkor életforma, valamilyen módon szenvedély is, ami lehetővé teszi azt, hogyha az embert nagyon érdekli az a világ, amiben él, akkor, akkor különféle munkahelyeken is szenvedélyesen tudja képviselni egyrészt azokat az elveket, amiket követ, másrészt meg saját kíváncsiságát és saját elkötelezettségét a tényeknek. Tehát amikor engem kirúgtak a rádióból, akkor egy nagyon furcsa időszak következett az életemben. A Filozófiai Intézet akkoriban indított egy virtuális enciklopédia projektet ahol én szócik szerkesztő lettem, és hát nagyon érdekes dolgokkal találkoztam. Ugyanakkor a metróiság, a metropolúiság indított egy informatikai mellékletet. Hát ez kicsit azért kalandis volt, hiszen én ehhez azért igazából szakmám szerint sosem értettem, de minden esetre szerkesztettem ezt a mellékletet, aztán dolgoztam a Klubrádióban, és folyamatosan írtam a 168 óra labban is, egyébként 1994-ben, amikor kilukat minket a rádióból, akkor lett a Magyar Rádiótól független újság a 168 óra, aminek én voltam, ilyen módon, amikor független újság lett az első belpolitikai szerkesztője, és tulajdonképpen azóta is ilyen olyan munkakörökben, hol rovatvezetőként, hol lapszerkesztőként, hol munkatársként, hol külső munkatársként, de azért ez megmaradta számomra egyfajta szenvedélynek is, meg háttérnek is. Mit csinál most ebben a kényszerbezártságban? Hogy telnek a napjait? Hát egyrészt ugye írom a 168 óra cikkeit a koronavírussal kapcsolatban és a koronavírussal és a szembeni vérekezésről, most az utóbbi napokban ugye interjút adtam önöknek, és emellett folyamatos Sky kapcsolatban vagyok az unokákkal, akiknek a szórakoztatása ugye nem egy egyszerű történet most, hogy nem járnak óvodába, nem járnak bölcsődébe, tehát a szülőknek is egy Kis kikapcsolódás, hogyha az ember bábozik, meg meséket olvas, meg megbeszéli a világ sorát a két évesekkel, meg az öt évesekkel. Egész héten velünk volt, hogy érezte magát? Nagyon érdekes volt, egyfajta szembenézés volt az elmúlt évtizedekkel, meg szembenézés kicsit ugye magammal, meg uh, érdekes az is, hogy uh, olyan kollégák dolgoznak, akik uh, nem ismerem pontosan egyébként az önök státuszát, tehát hogy ön például mennyire hivatásos újságíró mivel foglalkozik egyébként, de hát uh, egyrészt önök más korosztályhoz tartoznak kicsit, másrészt pedig uh, egy kicsit más szempontok alapján kérdeznek, mint, mint, amit, mint amit azok a kollégák képviselnek, akikkel mint nap találkozom. Tehát nagyon érdekes volt. Örülök, hogy velünk volt egész héten, mert itt a hétemben ezen a héten Barát József újságíró, akivel több napon keresztül tudtunk beszélgetni róla a világról, és hát én kívánok Önnek további nagyon jó munkát, jó bábozást az unokákkal, és mindannyiunknak azt, hogy minél hamarabb legyen vége ennek a film Én is ugyanezt kívánom Önöknek, magunknak, és köszönöm az érdeklődést. Önök a civil rádiót hallják.